Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Nu är tiden när de första fjärilarna kan tänkas visa sig. Förr i tiden så fanns det väldigt många som tittade efter vårens första fjäril för man ville veta om det var ljus eller mörk. För var det en ljus, då var det ett gott tecken och då skulle framtiden bli ljus. Men om man såg en sorgmantel, då fick man vara beredd på det värsta. Men om vi tänker efter så brukar ju faktiskt den första vårfjärlen ofta vara väldigt gul. Det brukar vara en citronfjäril som lyser när den kommer fladdrande över det torra gräset och det är en fantastisk syn. Det här att insekterna eller yrfäna som Linné kallade dem vaknar till liv så här års, det har –inspirerat oss till att låta dagens podd handla om alla småkryp omkring oss. Och specialisten på småkryp, Bengt, du vet vilket småkryp som har gett upphov också till mest folklor. Ja, frågan är om inte Nyckelpigan kommer på första plats. Den har ju fått olika namn i olika delar av Sverige– Jungfru Maria Nyckelpiga är ett, gullhöna är ett annat, gullko är ett tredje. Och det som är kulturhistoriskt ganska intressant är ju att den första folkloristiska utbredningskartan- den ritades upp av ingen mindre än August Strindberg. Och det var just en karta över Nyckelpigans namn i olika delar av Sverige- den publicerades 1881 i Svenska folket i Helg och Söcken. Jag ska skjuta in där kanske. att Det är det som är så speciellt med Strimberg att han är ju också en källa till folklor. Ja. För det här är ju inte hans enda bidrag, det finns ju mer. Ja, då, visst. Ja. Alltså, August Strindberg var ju, kan man säga- god vän med Arthur Hasselius har betytt en hel del för Nordiska museet. Ja, han var även ovän med honom. Ja, alltså var han, <laughs> Ja, men det var väl många som var det. Ja, men Nyckelpigan, ja. Där på den här kartan så kan man ju se- att Maria Nyckelpiga, den benämningen- den har en östlig utbredning. Från Blekinge i söder- upp till ungefär Västmanland, Uppland i norr. Eh, ordet Agerhöna- det är skånskt och guldhöna det finns i hela Västra Götaland. Men i Skåne har man också sagt agerpytta närmare bestämt i norra Skåne och gullpytta finns i Västra Småland. Namnet guldko det finns i Värmland här i Dalen, Jämtland och ända upp till Norrbotten. Och man kan konstatera att inget annat småkryp har gett upphov till så många rim och ramsor som nyckelpigan. Och det där det tror jag beror på att eh, vi alla, eh, praktiskt taget alla barn i Sverige har väl någon gång fått en nyckelpiga på sig och lyckats få nyckelpigan att klättra över på handen och om man då... Lyfter på ett finger, ja då kan det ju hända att nyckelpigan klättrar upp för fingret och när den når toppen, då flyger den sin väg. Och det här har ju lett till att man har diktat alla de här verkligen rara ramsorna. I småland, eh, där kunde det ju låta så här: guldpitta, guldpitta, flyg. Imorgon blir det vackert väder och då får du nya kläder. Guldpitta, guldpitta, flyg. Och den här ramsan om vackert väder har varit och är nog fortfarande det i västra Götaland. I några skåne, där har barnen sagt den här ramsan: ägerpitta, ägerpitta, fly, fly, fly. Ditt hus brinner upp, dina ungar skriker: ägerpitta, ägerpitta, fly, fly, fly. Men om man tror att den ramsan har sitt ursprung i några Skåne, då misstalar man sig för ramsan om huset som brinner och barnen som skriker. Det är faktiskt också väldigt vanlig i engelsk och tyskspråkig tradition. Ja, för de här barnramsarna, de är ju internationell folklor med lite olika utformning i olika länder. E, unga flickor har ju låtit nyckelpigan tala om från vilket vädersträck deras tillkommande man ska komma Maria Nyckelpiga, vad har du nina nycklar? Flyg öster, flyg väster, flyg söder, flyg norr. Säg var min friare kommer ifrån. Den ramsan har varit vanligast i östra Svealand och i svenskbygdena i Finland. Och eh, av någon anledning så har barnen i de norra landskapen hanterat nyckelpigan mycket våldsammare än vad man har gjort längre söderut. Det kan jag inte förstå varför, men så är det i alla fall. Det man gjorde i norrut det är när man svängde runt nyckelpigan i den knutnade även och hotade och kastade den på elden om man inte fick lite guld. Det vill säga det... Gula sekretet så nyckelpigan utsöndrar. Och då sa man i Västerbotten Gullko, gullko, ge mig lite gull annars kastar jag dig in i elden. Och i Norrbotten så låter ramsan kära och, kär och källa, ge mig lite kära annars stoppar jag dig i brinnande elden. Om nyckelpigan då lämnar ifrån sig en liten gul prick i handen så fick man önska sig något. Och nu är det ju förstås så här att vi vill ju förstås veta om det finns fler sådana här ramsor. Och eh, hör av er i så fall till oss och skriv till oss på vår e-postadress a så hoppas vi att vi får in det till fler. Ja, det ska vara intressant om den här traditionen finns kvar för att eh, eh, när vi efterlyste den för kanske 20-30 år sedan då var det en del äldre människor som indestämmer men. Det, man märker ju att traditioner kan försvinna väldigt, väldigt snabbt. Så det skulle vara kul om, att höra om någon lyssnare känner igen de här ramsorna. I Uppsala fanns en professor i farmakologi som också var och Han hette E. Louis Backman. och På 1940-talet skrev han en hel bok om Jungfru Maria Nyckelpiga. Och han kom fram till att skålbaggen som har det latinska namnet Kokinella coccinella septempunctata att den har fått sitt namn efter jungfru Maria inte bara i Sverige utan i en rad europeiska länder. Och det beror enligt Backman på den röda färgen och de sju svarta prickarna. I medeltidens konst avbildades jungfru Maria med förkärlek i röd skrud och det fanns också en sju-tals symbolik knuten till henne. Med mängder av variationer. Hon hade upplevt sju smärtor och sju fröjder. Och de här sju fröjderna de avbildades ibland som sju rosor och så vidare. Men själva namnet Maria Nyckelpiga det är faktiskt specifikt för Sverige och svenska i Finland. Och somliga har gissat att det skulle avse en liten piga i tjänst hos Maria. Men Backman han menar att det ska nog tolkas som den heliga jungfrun själv. Och i äldre bildkonst, liksom i böner och sängelser, så är Maria faktiskt ofta utrustad med nycklar. Och de där nycklarna de har ju ibland uppfattats symboliskt som himmelrikets nycklar. Nu låter vi nyckelpigan flyga iväg och går över till ett annat fenomen i småkrypens värld som är bra mycket mer sällsyntare än vad nyckelpigan är. Med långa mellanrum så kan det hända att man kan få se något väldigt egendomligt i naturen. Och Det här har jag faktiskt själv varit med om. Det var när jag var liten och sprang på stigen ner mot sjön ner från stugan och så ramlade jag. Rakt ner i ett långt brett band som långsamt rörde sig framåt på marken. Och det var något av det vidrigaste. För det här bandet det bestod av en massa larver- jag visste ju absolut inte vad det var men det var sannolikt just larverna av den lilla myggan som hör till släktets sorgmyggor och de här har ju fått en himla massa olika namn. Vanligast när man pratar om de här banden är ju annars att man pratar om en luskung eller en härmask. Annars så kan man prata om silverskred, maskskred, skrefä, dagorm och bodrag. Men att ramla i en sån här, det är inte att rekommendera. Det, det är ju fantastiskt för det, det är ytterst få människor som kan berätta om en sån här upplevelse. Äntligen! Jag, jag, äntligen. Har, jag har faktiskt tittat i svensk skönlitteratur om det finns beskrivningar- och eh, poeten Stig Schödin, han har skrivit om det. Han har också med egna ögon sett en sån här eh, tåg av, av larver som ihopklibbade med varandra och liksom sakta mm. rör sig framåt. Och eh, jag tror inte att vi är medvetna om att eh, många av oss har sett själva myggorna, sorgmyggorna, för att det små svarta myggor som ibland flyger omkring inomhus när, om man har krukväxter. Så de är inte så sällsynta men det här sammanklibbade bandet av larver, det är desto ovanligare. Riksmuseet får kanske ja, på ett år så kan det vara kanske bara en eller ett par upplysningar om att folk har sett sånt här band. Och det verkar faktiskt som om Uppgifterna är något vanligare i norra Sverige än i södra. Och i gamla tider så fylldes folk av skräck när de fick se en sån här härmask som den ofta kallades för att eh, det var ett varsel om krig. Härmasken, det var liksom en bild av en krigshär som sakta rörde sig fram i landskapet. Eh, Folktron kring eh, det här fenomenet det är alltså att eh, luskungen eller härmasken eh, visar vägen till en nedgrävd skatt. Eh, så man, om man får se det här så ska man eh, följa det här genom att den rör sig så oerhört långsamt så, så blir det ju inte många steg man behöver ta. Men eh, om man följer det här så ska hela det här maskskredet eller skräfän eller men försvinna ner i marken har man menat och där ska man då gräva och hitta en skatt. Och eh, jag går ut eh, Ella Olsteds uppteckningar från olika norrländska landskap och hon har flera eh, uppteckningar som handlar om att eh, den som såg en sån här eh, tåg av, av larver skulle ta... Och stoppa ett pekfinger och röra om ordentligt där. Och det fingret blev sen ett botarfinger. Lade man det på folk som hade verk någonstans så skulle verken försvinna. Så att eh, folktron kring det här väsendet det har varit väldigt omfattande. Ska vi ta en av hennes upptäckningar kanske? Ja. Eh, den lyder så här att det är en myr och på Bruksvägen. Och där fick jag se ett silverskrä en gång då jag... Bara var ung. Jag hade hört att man skulle kunna bota tandverken med det finger som man har skilt silverskräme och jag skiljer åt. Och det tog ihop igen. Men sen glömde jag vilket finger det var. Och sen fortsätter upptäckningen. Och jag och bror min, vi satt där till sol och höll på gå på morgonen. Men ni inte forde ner på något ställe. Det ska ju finnas någon skatt där henne ner. Han var mm. inte så lyckosam helt enkelt med det här. Nej, nej. Mm. Och... Eh... En ramsa som handlar om eh, mindre trevliga smådjur. Det är den som eh, har varit ganska vanlig framförallt i Västergötland. Och som går så här. Det finns sju slags onda bett. Loppalus och gnätt. Hängelus och flängelus och flatlus och flotta. Och lägger du väggalusen till blir det åtta. <laughs> eh, och... Eh, Flotta där, eller flott, det är ju ett gammalt dialektalt namn på fästing som ju är kan man säga, ett av de verkligen riktigt obehagliga små krypen vi har omkring oss. Mm. Eh, nu ska vi runda av med ett eh, påpekande som vi har fått från Niklas Fennig som lyssnade på vår podd när vi pratade om det här med –uppslängda skor på telefonlinjer och lamptrådar och annat. Ja, ni vet vad jag menar. Han, han ville lägga till en grej där om skor på ledningar– –skriver han i sin e-post till oss. och skriver att här i Göteborg har jag faktiskt bara hört– att, det vara, –att de här skulle vara uppslängda utanför platser eller hus– –där man kunde köpa knark. Vad tror du om det, Bengt? Ja Det har jag aldrig hört tidigare. Men jag tycker det är ett väldigt intressant tillägg– –till hur de här hängande skorna på ledningar, hur de lockar till tolkningar. Och ja, varför inte? Ja. Det skulle vara intressant att veta om, om det är flera som har hört det. Mm. Och då skriver ni till oss under vår e-postadress Lyssna snabla Och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsons stiftelse.